Ja, nu är vi i långspen här då, tionde, tionde mars och det är väldigt blåsigt här i långspenvägen. i lägenheten är det alldeles för varmt och så men det här är väldigt vad det blåsigt idag faktiskt, solen värmer lite men det är Ganska brutala vindar idag faktiskt. Hur man än vrider sig idag så blir det motvind. Håret fladdrar omkring också här, då. men vi har ju då långsbevägen här. 10 mars har vi också. Jag tror det är onsdag också. Långsbevägen, det är väl första gången vi kommer här nu. Det här är helt blåsigt här, det är inte mycket snö kvar nu. Långshötta, det finns lite snöhögar och spridda snöfläckar så här, men det mesta av snön är faktiskt borta nu. Där ligger några präktiga snöhögar. Jag sänkte musiken också, så jag kan höra min egen röst. Ja, det försvann ju Eurofolk Servern där. Den funkar inte längre nu. Men det funkar kanal 4C istället på TuneIn där. Tillsammans som nya kanal 1. 4C och 5C funkar på TuneIn. Där har vi en snögubbe som vinkar. Här ja, det är väldigt blåsigt här på långspedvägen och här har vi en skylt som lutar till vänster också. Det är väldigt blåsigt och småkalt kan florschacka med tult med tult t-tröja tunn och ingen ingen heller hansen tröja under och svarta träningsbyxor med revär. Det blåser tomatarna nere. Här med sköld som lutar också betänkligt här. Och det är skandal det här med att de asylsökande slänger alla sina sopor alltså. Det är skandal. De ska ju sorteras. De slänger allt, tidningar och alltihopa. Det finns ingen information från Migrationsverket och kan ni tänka er hela Sverige då? Alla asylsökande i hela Sverige som slänger allting som ska sorteras. Gla glas och plast, och allt. Ja, ja. Solen lyser i alla fall. Vi har en klarblå himmel. Det är väl någon slags kområd i också. En gammal nedlagd bongård här. Med stora lader och grejer här. Gamla grejer. Som man inte river i första taget. Men det verkar vara helt nedlagt. Ännu en gammal nedlagd vångård. Vi går långs på vägen här och det finns lite grann snö på sidan bara. Solen börjar värma lite grann men ändå är det några grader kallare. Och Stockholm hade 11 grader och sen ska det gå ner till bara 4 grader. Så det är en kallare period på gång här. Sen kommer det bli något varmare igen. Det är väldigt kalla. Vindare också. Jag försöker rikta mikrofonen också här så att den ska... Inte ta emot så mycket blås, Vi det kan bli lite blås i mikrofonen idag, här den 10 mars. Nej, nu kommer jag på det. Det är den 11 mars idag då. Och magen var het åt helvete idag. Och så låg jag och drömde och grejer, men jag kom ut i alla fall. Det blir bättre för mig när snön och isen är borta och det blir varmare och man behöver inte ha så mycket kläder på sig. Jag ska visa mina ben också nu igen faktiskt. Jag hade lite sårigt förut där, men det blir betydligt bättre. Jag har ju anlag, till, jag har ju anlag på min kropp här till att så att jag blev väldigt dålig här. I, på, på min rumpa och låren också blev det fruktansvärda sår förut som blödde alltihopa. Men det är mycket bleka sår nu och på benen är det mycket, mycket bättre. Det blåser friska vända så att jag beklagar det att det... Kommer ni att höras lite grann i, i mikrofonen helt enkelt här. Kommer att höras lite grann. Elfte har vi, vi gör så här, vi lägger, vi lägger en snotrasa över mikrofonen så att det inte, man ska skydda mikrofonen med en snotrasa. Vi får se hur det kommer låta sen. Elfte mars har vi i alla fall, vi går långsbevägen. Skogen är helt fri från snö och is. Det ligger lite snösängar på sidan här. Här är vi odlingsfält också. Jag har inte umbrast varma träningsbyxor på mig utan det är de här lite tunnare svarta träningsbyxorna med revär. Så det blåser lite småkallt i mina ben också. Vi är närma oss en hästgård också här borta. Det är alltså vägföreningen i Långkyttan som ska sanda Kempovägen, vilket de aldrig gör. Och där kan man inte gå helt enkelt. Den norra delen är helt enkelt totalt livsfarlig. Det går inte att stå, man kommer ramla omkull och bryta båda armar och ben. Det är en ren jävla is där, utan att är svår. De sköter sig inte alls här. Det är en trafikskylt som åker ner också, den tar de inte undan. Vi kan se om vi kan se lite insekter här. Jag ser någonting som åker i luften där faktiskt. Vi ska se hur vi kan ta oss fram idag här. Det är så jag på sidan av långsbevägen. Jag tycker att man ser lite insekter också när det börjar komma. Det är mycket som ska hända men tyvärr så har vi nu en, en kallare period. Det är en temperatursänkning här faktiskt som heter Duga. Så nu är det återigen lite kallare igen. Det kommer gå lite upp och ner men det kommer bli något varmare igen senare. Stockholm hade ju då 11 grader och Märsta haft 16. Det är Förvisso är det sol här. Och tämligen blåsigt är det också faktiskt. Kanske lite mindre blåst än igår. Men det till och från ser det ganska så kalla vindar också. Med, med solens hjälp så kanske det blir lite hyfsat i alla fall men som, som sagt för till och från så kommer det ganska så besvärliga vindar här idag den 11 mars. Jag vet inte fasen är, när när motgiftsänder egentligen eller ja streamar. De skulle vara på tisdagar va. Men det är bara musik där. Både Dan och Magnus skulle flytta också. Och Ingen utav dem bor i Sverige och inte, inte Jonas heller. Så det är utlänningar det här. Dan, Dan, Dan Eriksson är väldigt duktig på IT faktiskt. Han gör ju mycket. Men jag tycker det är lite jobbigt när man får såna reklam och pop-up fönster och grejer som kastas på webbläsaren. liksom. Han har inte önskat att få det där liksom. Det är oönskad reklam kan jag säga. Här är ett vacker häst här också. Som både är brun och vit här. Vi ser höga berg också. Det kommer en bil. Vi trycker på. Bilen är borta, bilen är borta, skogen är snöfri, vi ser höga berg. Jag prövar med att lägga snotrasen här ovanför mikrofonen här och skydda den. Nu håller de ju på då med Solhemsgården. den gamla ålderlonshemmet. De ska göras om nu till flyktingboende med 48 rum. Det är företag där nu som håller på att rensa ut med sopcontainer och grejer. De håller på att bygga om verksamheten. Det kommer bli flyktingar, asy eller asylsökande heter det ju. De är inte flyktingar från början, de är asylsökande, men i alla fall det kommer bli sen med 48 rum. Och för småbarn finns det kö köksavdelning också med tillverkning av mat och grejer så att det här gamla ålderlångshemmet nu som har stått tomt. Det här ödehuset håller på att göras i ordning för kommande asylsökande. Samtidigt som vi har en massa tomma lägenheter i långsnytt här. För upp slem. Så jag måste spotta ut. Jag har extra batterier med mig också. Men det ser, det ser bra ut på. I ah, folk radio försvann den här serven som jag, som jag hade kvar sen tidigare. så de är inte längre redovisade. Men nu funkar inte den längre. Kelly hörde inte av sig på TuneIn. Men nu fungerar då kanal 4C. Och sen är det också troligtvis också kanal 5C. Tillsammans med nya kanal 1 på TuneIn. B-datorn har uppdaterat också, Windows omstartat och är avstängd. Så Just nu är det C-datorn. Hade jag haft en smart telefon, nu hade jag kunnat lyssna på min egen kanal med hörlurar här. Via webbläsaren på min telefon. Höga berg ser vi lite runt om här. Det är... Här är en del snö här. Faktiskt det är lite grann i skogen också på sidan. Här är en sån häst som man brukar se på indianfilmerna där, brun och vit. Och Håker Andersson sa att det var 10 miljoner tyskar som dog, men jag har fått att det var 20 miljoner som dog totalt. Och även efter kriget så blev det tyska dödade. Nu ska jag behöva snyta mig också med samma trasa som jag skyddar mikrofonen med faktiskt. Jag lägger över den. Och Här är små flickor som brukar rida på de här hästarna som är här. De har hästerna här i stall här, men de är ute nu. Det är så här vacker här som mycket var vara på Indianfilmen också. Vi ska se om vi kan komma runt. Långspinn då. lite ont i högerhöften också. Vi har en del snö här faktiskt. På hästgården så ligger en del snö. På gräsmattan här nu. Hon svensk flagga också på en bil. Ont i högerhöften också har jag. Ganska stort hus. Just på gräsmattorna här som är så är det en del snö på gården här. Och där stirrar hästen. Och det är nummer 50 här. De har en stall här. Och det är larmat också. Vi har ju onsdag den 11 mars då. Så det ligger lite grann snö kvar fortfarande faktiskt. Och här är det de små flickor som bor på den här gården. Och det luktar ganska starkt också från höj, och skit och piss. Där stallporten. Vi kan se om vi kan komma runt långshyttan idag. På vissa ställen, alltså på vissa ställen så ligger lite snö här faktiskt i långspinnor. Jag hittar en gammal också i mediebloggen 1.t.blogspot.se. Men det här var inget snygg faktiskt. Det fanns, det fanns inga sidopaneler där. Jag kommer inte ihåg om jag in heller. Det är besökare på sverigekanalen.com Gjallarhornet.tk, Gjallarhornet1.tk Sverkanalen.com har det flest besökare. Det kan vara 250 stycken per dag faktiskt. vi är mellan 4 och drygt 5 000 per månad där. Vi närmar oss snart 34 000 besökare och lyssnare. Och nu måste vi börja röra på oss betydligt mer, Vär kamoflarsjackan värms upp. Solen värmer upp. Kamoflarsjackan där står hästen och stirrar. Isen ligger på lången, svänger höger här. Går bredbäran. Trycker. Recordingen lyser. Här går den här vandringsled också genom skogen, Ser är jag och här ligger lite snö här beroende på om, om, om solen inte kommer fram på vissa ställen. Och här är väl resten efter ett hus också på höger sida. En gammal stengrund och, och armeringsjärn också. Så det har läget en stuga här på höger sida. Det har läget ett äh, slags hus här på, på höger sida faktiskt. Och det gäller hålla sig i, så att man inte får vinden emot sig här faktiskt. Jag har lagt snotrasan över mikrofonen också så att den ska skyddas lite grann från de hårda vindarna. Och här på höger sida har jag lagt ett hus här. Man kan se en stengrund och en armeringsjärn. Någon form av byggnad har det varit där. Och här... Vi har talljoxen också ganska kåt, vi har elledningar också här då. Och här har vi en del snö. Tjur sakta lekande barn. Här har vi en del snö. Här är vi i skuggan. Det är betydligt kallare här. Det är också en temperaturstränkning. Klockan är inte så mycket heller så solen har inte kommit upp i sitt maxläge här. Men himlen är ju blå. Så solen får ju skina här men det är ju ganska så kallt i luften här också helt enkelt. Och... lite snö på vissa ställen måste jag säga att det gör. Soptunnorna har väl tydligen blåst omkull också. Och här går väl elledningarna ner i marken också. Beroende på hur man vrider på, hu på huvudet här så får man vinden till och från emot sig också. Här har jag filmat också när jag gick i full snö här förut. På ren vinter också. När vinden är ganska liten. och man är liksom i le så här, då kan det bli lite småskönt måste jag säga också. Ladan har en stor belysningstolpe också här. En svensk har vi på. Jag tror det är en sommarstuga är det här, för jag ser ingen brevlåda här. Men här har nog bott folk från början, för det är nämligen en lada här. Mycket gammal lada är också här, så det har varit en bondgård en gång i tiden. Och här kan vi rapportera, nu ganska upphetsade reporter, att vi har en stor myrstack här. Det är inte lika mycket myrstackar som i Uppland, va? men här finns det också. Och här har vi en präktig myrstack och det är 11 mars då har vi och det är full fart i myrstacken här så nu är våren här nämligen det är en väldigt massa myror som rör sig där i myrstacken kan jag säga Och jag börjar redan få lite problem också med polen här eller al och hassel är det som börjar med 11 mars då första myr i myrstacken och sen en stor bamsö Och här genom skogen kan man också gå här på en vandringsled här har vi också en liten myrstack också. Här ligger lite snö också här. Bolmgården som är där har ganska mycket snö faktiskt. Farlig is också. Gammal lada, de har nåt upp och höns och grejer där. Eller de har nåt slags uh, gäss eller vad det kallas för någonting sådana här. Tamgäss eller vad det nu hette va. Har det lite släms, vi måste hosta också. Här är också en gammal gård som verkar vara en sommarstuga helt enkelt, som en bil att skräpa här. Och också lite snö på, på gården helt enkelt här. Och här verkar de inte bo heller så att säga, det verkar vara en sommar, sommarhus. Lite snö här på, på tomten och en gammal brevlåda också som de skräpar. Och på höger sida kommer man ner till en bondgård som har kossor också men de är inte ute ännu. Men det är i alla fall full fart på myrstacken där. Det börjar bli lite småvarmt också här. Då åkte ner i en grop också faktiskt här. Och här har en brevråd ramlat ner. Konstigt namn på den människan. Här leder en väg ner till en bondgård också som har en massa koser. Det ryker en skorsten. Vi ska pilla framåt. Här ser vi Autokomp och stora höga byggnader också för stålproduktionen. Så helt öde med antenner och grejer. Det leder ner till en bongård helt enkelt. Det en bil också här som jag inte har pilla bort med pausknappen. Tyvärr. Det ryker i skåstenen också. Och här är fullt med snö och is också. Jag kan inte se alla bilar som kommer. Så tyvärr var det en bil som åkte förbi här. Då ser vi mobilmasten också mot Östersjö, östanby, by. heter det. Och här är också en gård på höger sida som verkar vara någon sommarstuga också. Med husvagn här. Gamla bondgård på vänster sida. De eldar också med ved, det ryker i skorsten här. En och annan bil kanske kan placera förbi mina här mikrofonen också. Och här har vi en massa kraftledningar också. Luftledningar och lite kraftigare grejer med starkare ström. Och här är en väldig massa snö och is också på den här bondgården också. De har några konstiga djur här, någon slags eh, vad det kallas, anker eller va? Det ser ut som en och En gammal lada här. Kommer vi in upp spack och ska sänga höger. Med så rå väntar också här, ganska rostig burk, den ska till mjölksentralen. 1802 innan det blev ala helt enkelt. Ja det var anker i olika färger. Nu kommer vi skugga här. Fortsätter man ut här så kommer man ut på länslägg 270 då. Bondgården har vi på höger sida med några jäkla lade där. Väldigt väldig massa kossor helt enkelt där. Vi kan sänka vänster här och kan se om vi kan komma igenom här långspin. Bero, lite, beroende på, lite beroende på hur snön ser ut här. Vi har ju ridhus och grejer här då. av höga berg. Vägen ser bra ut, en länge. Och här är det bara mycket, mycket lite snö. Det är alltså höga byggnader som har tillhört Autokompo här, det är nedlagt då. De håller på att sanera området, jag vet inte vad det ska bli utav alltihopa. Det är höga torn och grejer. För ståltillverkningar, men det är ju helt lagt och borta vi ska då svänga vänster här då. Och här ser vägen väldigt bra ut måste jag säga. Här har jag gått några gånger när man har hållit på att ramla kull. Helt enkelt. Nu kan vi se hur vägen ser ut om jag kan komma fram eller inte här. För att jag har bara höstkängorna på mig idag. Här är det stora partier som är helt snöfria. Men jag kan också se partier som innehåller en del snö faktiskt. Och vindarna är inte nådiga idag måste jag säga också. Man har anker. Tillsammans med höns och tupp jag för mig också på den här gamla bondgården. Vägen ser rätt bra ut just nu i alla fall. Vägen ser ganska bra ut, det luktar också från vedeldningen här också. Kom igenom skorstenen på huset här. Det luktar ganska så starkt också, det är ganska giftigt det där. Men det får man känna lite doftigt av. Vägen ser rätt bra ut. Det är lite snö här i en sträng också. 270 går nedanför också någonstans där. Det var varit en präktig myrstack där måste jag säga och det var en jäkla massa myror som det var full fart helt enkelt i myrstacken och det var det är inte alls lika mycket myrstacka här, här uppe som det var där nere men en och annan myrstack finns det. och även stora myrstackar men... I Revsta skogen till exempel så är det väldigt tätt mellan myrstackarna. Jag har ju filmat och tagit mycket bilder på det där. Det har delats i vägen också. Man kan komma runt här. Jag tror inte det ska vara massa snö och djävulskap här utan jag ska nog komma förbi här nu. Skogen ser väldigt bra ut också. Det är en massa mossa på marken helt enkelt också här. Det ska vara några hus som är rivet också. Det börjar komma lite snö på sidorna längre bort där, men jag tycker vägen ser rätt så bra ut i alla fall. Det gör ingenting om det ligger snö på sidorna. Långsbyvägen, höger, Skomars, Ridhus, Sandbacka, Långsbyvägen. Här ligger lite snöfläck. Det kommer mer snö nu på sidorna här borta, men själva vägen är i alla fall fri från snö. Och här kan man också gå genom skogen också på en vandringsled här. Vi håller oss på, på långspillvägen då. Som går runt här långspill helt enkelt. Det ser väldigt bra ut. 11 mars. Måste snita snyta också lite grann också faktiskt här. Går någon vandringsled genom skogen där. Jag håller med på vägen. Inspelning. Ja här är det. Mossa på, på marken helt enkelt. Den här, är, den här skogen är marken belagd med mossa. Grön mossa på stenar också. och själva marken alltså. Vägen ser bra ut, här ligger hästskit. Det är gammalt hus här som har rasat ihop också. Här ligger lite snö här på. På kanterna eller på sidan av vägen helt enkelt. Och på bägge sidor av skogen här så är marken belagd med, med grön mossa. Då börjar det komma upp lite nya granar också. Det här små bebisgranar. Jag såg en idag som hade ganska ho horaktiga stövlar också faktiskt. De såg ut som en hora. Den här långa stövlar som hororna brukar gå omkring i. Vi tar oss fram här på långtidvägen. Och ganska småkallt måste jag säga att det är. Jag har i alla fall ingen heller som tröja på mig men här är vi då i skugg, skuggpartier såklart så det blir ännu kallare. Jag har lagt snotrasan också nu då. Snotrasan ligger över. Mikrofonen, för jag tror det kan skydda också faktiskt. Jag tror vi har en gård på vänster sida, någon sommarstuga och rakt fram i någon byggnad som har rasat ihop också. Här har vi en stuga också som ligger, det ska jag gå någon väg också inom skogen. Och här ligger lite snö också på sidorna eller på kanten av vägen men själva skogen är väl nästan helt fri från snö faktiskt. Och vi är onsdag den 11 mars här. Ja det är Gunnar Diktar Fån kanske jag ska säga också, jag sa att det var den tionde men det är ju faktiskt en elfte då. Börjar klias, börjar sticka och klias lite i ögonen här. Al och hassel är det som ska börja för björken har ju inte kommit ännu då, så att, sen kommer det värsta, om det blir intensivt i år så blir det mycket pollen, då får jag köpa lite tabletter. Juderna har på där. som inte ska sjunga om orden. Ja, här har vi en byggnad alltså som har rasat här. Men det var inget i hus, det var någon förrådande av någon slag här som är helt... Så, de har rasat ihop fullständigt här, man kan se själva... Själva porten helt enkelt, och här är vi en gård också. Med en liten stuga på. Som är helt... Som är helt snöbelagt också, det går en traktorväg genom skogen och fortsätter där. Det finns inte blöta partier också, där snön har smält. Och här ligger lite slöj också på kanterna också här, stora stenbumlingar. Det är en gammal byggnad där som har rasat ihop förstället helt enkelt. Och här går elledningarna på höger sida. Vi får se om Kim Blomqvist kommer medverka nu då. Lite ont i högra höften också faktiskt. Vi ska gå och passera ridhusen här. Stort ridhus här, så att de är privat. Här kommer en massa vackra hästar sen på sommaren. Sen kommer kosarna ut på från bondgården också, ni vet de här kosarna. Jag har inte filmat dem ännu faktiskt, jag har verkligen inte tagit några bilder heller på dem faktiskt. Det blir ganska småsvetigt också faktiskt där. Vi kommer sänga vänster också, vägen till höger går ju bara runt. Och här kan man nämligen komma runt så här. Här har vi stora timmerstockar också här. Stora lador också. Ja, hästarna är ute faktiskt. Vi ska passera ridhus och lador och grejer här nu då. På vänster sida eller på höger sida också. Kommer ut nu i solen igen då, som. Värmer upp lite grann faktiskt här och vi ska se hur vägen ser ut. Det ska inte vara massor av snö och is på den men det kan vara lite blöt och lite ledigt istället kan det vara. Och här kan det kännas lite grann Småsvettigt också faktiskt. Och lite småledigt är det också faktiskt här nu. När vi sänger vänster här. Samtidigt som blåsten är ganska besvärlig också faktiskt. Blåsten är lite små. Besvärlig också faktiskt här. Vi har ett stort ridhus på höger sida också faktiskt. Och sen gård på höger sida. Det blåser ganska så småkallt här, löven dansar runt. Löven dansar runt här. Vi har en sån här lampa som kan lysa här också, här har vi stallplatser för hästar och grejer också, hästransport. Vagn. Vägen ser lite lerig ut här också, vi får se om vi kan komma fram på den. Vi ska se om vi kan komma fram på vägen här. Och det är stor ridhall. Vägen är ganska lerig här men vi tar oss fram i alla fall på den. Och här är hästar utspridda också som stirrar. Det doftar ganska så här i Vägen är väldigt lerig och besvärig här, hästar. Det står hästar utspridda också här. Hästar utspridda. Hästarna är ute i hagen här. Vägen är varit lene och besvärlig här. Här var det snö och is och grejer som har smält här nu. Jag fortsätter på vägen här. Hästarna äter äh, hö. Utfodras. De äter någonting på marken också där. Faktiskt. Och här är det som en stor sjö kan jag säga. Här har samlats som en enorm vattensamling här. Utav snö på något vis. Det är en nedsänkning här i marken. Det är som en grop va? Och här skulle hästarna kunna dricka vatten helt enkelt. Och då behöver man inte ha några badkar heller. Här är det som en med lite isbelagt också. Det är alltså en enorm vattensamling som har bildats helt enkelt här. Är En enorm vattensamling som har bildats här genom en nedsänkning i marken. Och då har det blivit och det här vi höga bergen också där. Kan se bajstupparna på den nu. Edvard Persson var ett roligt gubbe. Han spelade in den här Stinsen också. I fjärråsen sedan han hette och han var ju full. Och dessutom var han elak också. Han skickade hem den här skådespelerskan och tog en annan brutta istället. Han kunde både supa och vara elak. Här har vi en mycket liten stuga också här på på högersidan också faktiskt där. Vägen är också mycket besvärlig också, en liten veranda på här också. Mycket liten stuga med veranda. Och små uthus också faktiskt här. Och här har vi en vattensamling som är isbelagd och hästarna är utspridda här. Till höger har jag varit också. Det ska ligga någon nedlagd bondgård också till höger där borta också. Sen tar det slut längre fram där. Jag tror det var svarta hästar en gång här också. En bondgård med något ganska konstigt namn som ligger där borta också som är nedlagd. Nu ska vi fortsätta här så vi kommer runt. Vi kommer runt här då. Lampan lyser, recording. Och skydda den. Det kan vara en vandringsled också där faktiskt. Då går jag på rätt sida här. Hästarna är ute här. Och här har vi en stor vattensamling här. Som är också lite isbelagd. Och det är ett antal hästar som är utspridda här. Flera stora lader, ridhus, stort ridhus och stallplatser för hästarna. Det kan vara så att egna byggare betala pengar för att få ha dem någonstans där de. De tar hand om hästarna över vintern och sen tar de hand om sina hästar över sommaren igen. Boxplatser kan man hyra. Det var så en gång där borta vid Sandavägen. De har också sålde foder också. Täljoxen är ganska kåt. Och den här stora vattensamlingen som är här, den är alltså isbelagd. Det är alltså ett lager med is på den helt enkelt. Det är så pass kallt på marken så att vattensamlingarna är isbelagd här. Det är som en liten sjö här med, med istäcke på helt enkelt då. Och vi går på den lite smålediga vägen. Tillbaka i riktning mot själva Långsbyn här. Och vi har hästar utspidda också. Nu hoppar låten omkring lite grann. Man ser inte så mycket levande människor här uppe man det är ganska van med faktiskt. Man möter någon enstaka bara men i regel så möter man ju inte en människa. Här går det en skogsväg också upp i skogen. Mm. Här har man riget också som är av hästar eller hovar. Det går en skogsväg upp i skogen där men den verkar farlig. Här har vi en vattensamling också på vänster sida. Nu börjar höften och krångla också lite grann här. Här har man ridit ridit också, man kan se hästhovar eller spåren utav hästhovarna också. Vi lämnar då hästarna här, ridhus och <klarar> lader och stora stall. Och några gårdar också. Med solens hjälp så kommer det att torka upp här också. Vi har en ganska tidig vår här men det kommer att komma kanske lite mer snö ibland. Jag tror inte det blir någonting om det är en massa plusgrader. Och här är också också inhägnat en liten bit in i skogen innan, innan det tar slut. Vi kan kunna stränga vänster också. Mm. Sen går det också en vägbom till höger. Och en massa fritidshus som går hela vägen tills det tar slut där borta. Där har jag varit en gång. Det är massa fritidshus på höger sida ut med sjön Lången. Alltså de ligger ända ner i vattnet, de här husen. Nu ska vi en vänsterkurva här då. Så vi ska sänga vänster. Gå tillbaka mot själva Longspin. Det är ganska så stelt här också faktiskt. Här har vi ett, ett dike också med lite vattensamling i faktiskt. Och det mesta är ju slöfritt här, men det ligger lite slösträngar också här på kanterna. Jag behöver inte ha någon skinnhandska på mig heller faktiskt. Nu går tillbaka till äh, Långsbyn. Nu bara att fortsätta. Jag har ju gått och cyklat många gånger här. Nu spelar ingen roll om det ligger massa snö på sidorna här. Bara, bara vägen är fri från snö helt enkelt. Nu går tillbaka så här och mot, mot Långsbyn här. Fast vi är väl i Långsbyn egentligen, vi går ju på vägen. Och sen här, där borta så går det, ja det är en vägbom där borta. Sen går det väldigt en massa fritidshus som ligger ut med Jag Har Ett antal brevlådor här. En del har ju bara sommarstuga så de har inga brevlåda, de har ingen post. Många som har det bra faktiskt, de har några fritidshus. Men en del har ju stugorna varit långt bort. De måste åka många mil. En del kanske bor i Stockholm och har fritidshus uppe i Jämtland till exempel. Lojuren ökar nu. Jag har aldrig sett ett lojur. Det är som en stor jäkla katt. Vi går här vägen här har vi lite grann snökoncentration här på vänsterkanten här och även på högerkanten också så här har vi ganska mycket snö faktiskt just här bara klias också ögonen man kör snöskoter här men det kan man inte köra något mer nu för nu är det för mycket barmark det går inte att köra någon snöskoter nu, det finns ju knappt något snö kvar här ligger nån skrot hög här. Jag tyckte det var nåt brunt djur som låg där. Och kraftledningar också. Det är sjalongen på höger sida. Det är någon, hög, någon skrot hög där med några gamla tunna som har rossat sönder. Det är upp en del slem som måste jag hosta upp och sen är det lite en Det klias lite grann i ögonen också redan här. Det är al och Hasseltrén. De här smala grenarna som kan börja redan nu lite grann här. Man kan titta på bålängen är ju närmaste stationen. Bålänge är den närmsta medstationen helt enkelt. Den här gamla bondgård också här med en lada. Man ska inte ploga mer man kan inte, kan inte köra någon snöskoter heller för det är alldeles för lite snö helt enkelt. Jag har en lustig gammal stuga också, en volvobil här också, jag körde ju volvobilar. 142 alltså som var en 144 och Amazon. Utan körkort men det ska vi inte tala om. Och lätt motorcykel också, 125 Vi fortsätter här då, långsbevägen runt. Och här också en stuga också här. Och så kommer jag ner till ytterligare en bongård. jag har lagt över också här nu. Ja, där går kraftledningarna, ja. Jaha, men går där. Nu kommer vi ner här då i en högersväng här, helt enkelt. Lampan lyser där. Nu kommer ner en högersväng här så har vi en sån här typisk dalastuga här med väldigt massa fönster, stora fönster i flera våningar också. Det måste vara väldigt massa rum där. Men nu vet vi i alla fall att man håller på att göra det i ordning här nu. Det gamla och Det kommer bli asylsökande där så småningom. Vi har inte haft några problem här i lång vad, vad jag vet mer om. Så det vore det bra om de kunde sköta sig faktiskt. Man kan aldrig veta vilka som kommer. Egentligen. Men de är bara här under en tillfällig period. Det här är väl så en typisk Dalahus också. De övre fönstren är ganska små. Men det är väldigt massa fönster också. Ett rejält hus kan man säga, det är även en övervåning också. Helt enkelt en väldig massa yta här och, och massa rum. <hör> börjar klias i halsen också så att nu känner jag att det börjar komma min allergi börjar komma redan faktiskt där. Om det nu är Arl och Hassel som börjar tyvärr komma redan lite grann här. <hör> Ja, vi har en klarblå himmel och sol. Men det är ju ganska så kallt i luften och det är ju en temperatursänkning också. Och här uppe är det inte lika, lika varmt som det har varit där nere, men även där nere i Stockholm så är det nu på gång här. De närmaste dagarna är en kraftig sänkning där, från 11 ner till bara en 6 grader kanske. Här har vi en nedlagd bongård också med stora lader. och Brevlådor Och så har vi så sån här spegel också. Det är en gammal nedlagd bongård helt enkelt. vägen nummer 21 är det väl. Här finns inga djur i laderna här längre. Men det har varit en gång i tiden. Och vi får se när vi får se några flyttfåglar sen också. Det var ytterligare en stuga också där faktiskt. Det är stora byggnader och stora lader, Jättefina här men Tyvärr finns inga kusser eller någonting här kvar. Och stor snöhög har vi här. Gammal gärdskål också här. Det blåser kraftigt här. Jag försöker skydda mikrofonen också. Blåser småkallt måste jag säga. Det blir troligtvis motvind här också. Bara följa. Här är asfalt i alla fall. Så vägen är asfalt här. Och nu börjar vi gå vägen tillbaka, det är lite snö här. I strängar också på kanterna här, vi har en 11 mars. Ja, tillbaka till min mörka lägenhet för det är verkligen neddraget där, jag vill inte ha någon insyn heller. Jag kan inte ha någon stark sol som lyser in för att se inte skärmarna. Och jag kan inte ha någon grannar heller ut mot gatan där som kan titta in på mig för jag brukar nämligen vara naken. Eller iklädd bara en sport shorts med naken överkropp. Och i år blir det då att jag ska visa benen igen. Som jag gjorde förut. När jag stod och pratade med min granntant Eva där med naken överkropp, sportshorts och mina snygga ben. Ryggsäckar med vattenflaskor och kex. Och sen cyklar man upp till Hofors och Säter och Hedemora och Garpenberg och Stora Kedvi och allt vad det heter. Jag har alltså anlag för Soresis och tyvärr så. Utav en del problem som uppstod här uppe i långsjuttan när jag var ganska ny här så blev jag väldigt nervös och mådde dåligt. Utav stressen där så fick jag några fruktansvärda såreasi i sår och har kämpat också med salver. Men nu. Nu är det väldigt bra. Det har bleknat betydligt. Det var ju sårigt med blod och grejer förut. Va? Det såg ju för jävligt ut. Nu har det blivit så väldigt bra i alla fall så jag kan gå med så här kortbyxor eller sportshorts. Ja, inte nu. Jag får väl börja med naken överkropp och sen så småningom också med sportshorts. Jag vill ha så lite kläder som möjligt på mig också, inte massor så här. Men det har inte varit 20 grader kallt. Det börjar i halsen också så jag känner nu att vi har vi har alltså på gång här nu allergi här. Vi ser masten också mot Östersjön. Nu klias det halsen också. Sänger vi höger här. Vi ser skater. Här finns en vandringsled också. Man kommer in i trollbo. Här. Nu klias det i halsen. Vinden är ganska besvärlig. Vi har hästar på, på vänster sida. Det finns en vandringsled här mot Långsjöten via trollbo. Och där låg det park en gång i tiden också någonstans där och även läkarhus. Passerar upp hästgården igen här. Och vi får väl en ganska brutal motvind också här men äh, vi har lagt över snotrasan här och sen riktar vi mikrofonen och neråt här nu då. Vi har en klarblå himmel och en sol så försöker att värma lite grann. Vi har en sänkning nu i Sverige här och temperaturerna med flera grader. Om några dagar så kommer det gå upp något igen men tyvärr så är det lite kallare väder igen så det känns verkligen. Och det känns mer som en motvind också nu. Hur man än går så kommer det kalla vindar också här. Och här ligger också ganska mycket snö. På vissa ställen så ligger faktiskt mycket snö. Men det mesta är ju borta i alla fall, det kan man ju lugnt säga. Det mesta utav snön är borta och det är ju stora partier också av barmark helt enkelt. Men det finns fortfarande kvar, det är inte helt borta igen faktiskt. Och här rinner näsa är bra. Skodjanta som slängde en kartong igång här i, i soptunnan men det får man ju inte göra egentligen, det ska ju sorteras. Hon slängde i alla fall en kartong i växthuset har vi också, hon slängde en kartong i soptunnan. Och det fladdrar av mina träningsbyxlar också den de ganska hårda, brutala vindar också. Vi ser mobilmast där borta. Som jag misstänker är någon skogsväg som ligger på sidan av Länsväg 270. Det går skogsvägar ut där. Och. Det finns de som korsar också som har kommit till promleden. När jag vänder vänder om så här så blir det en medvind och det är det mer motvind då tillbaka mot långsjöten här. Vi befinner oss i långspjön och så ligger utanför. Här ligger snö snöstränger och lite, lite grann snö också på kanten eller på sidorna också på fälten här. Där ligger stora höbalar också. När vi vänder oss om så får vi medvind här men nu har jag vinden rakt emot mig här, nu har jag vridit på apparaten i alla fall så jag inte ska komma att den rakt upp och sen ligger en snö snotrasa också från här rakt över. Jag har tråkig vind idag. Men jag måste få komma ut i alla fall också, jag sitter i en lägenhet som är mörklagd. Så jag ser knappt vad är någonstans Så ned neddraget är och fördraget. Med tygstycken och allt möjligt, handdukar allt. För att jag måste få mörker nämligen, annars ska jag inte se mina dataskärmar. Allt fungerar bra också, inga avbrott och datorerna funkar bra. B-datorn har uppdaterat och sen startat om och avstängde bara C-datorn som rör sig. Nu funkar också kanal 4C på nya kanal 1. Kanal 4C och kanal 5C finns på TuneIn.com Kelly hörde inte av sig den här gången. Knut ligger där borta också. Det ligger höbalar också ute på fältet här. Markägarna brukar lägga ut till djuren också för de ska för kunna överleva. Vi ser höga... Jag går i skuggan här. Det är väldigt kallt. Här har man kört snöskoter men det kan man inte köra med. Det. det. är alltså för lite snö. Så det blir ingen mer snöskotrar. Och man ska inte pluga vägen heller mer. Går vi i skuggan i motvind också då. Så det blåser en hel del i mikrofonen här. Jag har lagt över. Och så vinklar jag också nu så att det inte ska komma rakt emot. Högersväng här. Just nu är jag inne i skuggan här, skuggparti. Vi ser masten också där borta, på höger sida, rakt över lången. Det är ju mot Östansjö. Och så ser vi nästa mobilmassa ligger där borta också. Man placerar ju mobilmasterna på höga höjder. Och sen är de ju ganska höga också. Så det är en liten lampa som lyser i topparna på dem. Och verkligen hästen står och stirrar på mig också. Jag ser Karlhygget som ligger där borta, ja, ovanför Västerbyn, med en på slutet. Det är Gunders så en kämpa här i vintern, kommit i solen igen. Inga snöskoter kan köra och de ska inte ploga dem mer. Och Eurofolk Radio, den serven som jag hade förut, den funkar inte längre. Jag har lagt in på searchandin.coms nedstek nyheter och har lagt in inbäddad spelare. Där ligger deras senaste program på Talk Show. Är ett webbställe, där får man betala. Vi får se om Kim Blomqvist då från närmabod ska medverka. Han ska ju starta podcastprogram här och även eventuellt också livesändningar över lisentummaradio.com. Nu är ute i solen här, rätt skönt. I solen blir det skönare. Skuggan var vansinnigt kall. Det hänger på vindarna också, hur de åker omkring. Här har vi korvar också så här, som ska spricka ut här på björkarna här. Men det kommer i alla fall lite grann i taget här eh, våren också. Jag såg en tjej en gång på Ica som hade sexiga stövlar, snygga ben och kort kjol. Då har vi en myrstack också på backen här så leder det upp till en gammal bondgård. Så man kan inte köra någon snöskoter längre och man ska inte ploga någon snö. Så det är bara att vänta på de här förbannade gräsklipparna. För sen ska det klippas gräsmatter också varje enda vecka. För jag lyssnar ju mest med hörlurar också. Jag har satt en kabel till. Jag har en miljard med kablar. Som går kors och tvärs i en enda röra också. Ibland undrar man liksom vad fasen är för jävla kabel. Ursäkta, jag är svår här. Jag har ett par gamla trådlösa hörlurar som är lite småtrasiga där. Men de har jag fixat till. De sitter väldigt skönt på huvudet. Men den gamla stereokabeln var ju ett helvete med. Och sen gick den ju sönder helt och hållet på de där trådarna. Och sen har jag ju bara monokablar också hemma nu. Så jag har beställt en liten stereokabel här för 49 kronor utan frakt på nettonet. Punkt.com är det väl. Det susar och viner mina stackars öron också i den kraftiga blåsten. Och på andra sidan har vi Nordviken och Älvviken allt vad det heter där borta. Och Höga Berg också. Skogsbolaget är här där uppe. Och där ser vi också ett Karlhygge också just Så fort jag vänder mig om här så blir det faktiskt mycket skönare. Jag står lite grann i medvinden här plötsligt nu då. Säg hej till hästarna. Nu fläddar håret omkring, det rinner också, tårarna rinner upp ögonen på Gunnar. Det klias här i ögonen och halsen också då. Och de har anker på de här bondgården där borta. Och jag blev inte uppeten av hunden. Här borta blev jag utskälld av en sån här mördarhund. Lampan lyser också för recording här. Vi skyddar mikrofonen med snortrasan, vrider på den också nu så att inte mikrofonen ligger emot. Här har vi en äh, trafikskylt som lutar betänkligt också. Och kommun försöker bara... Jag är allmänt också det här förbannade klottret också här. Och då säger bara kommun att det är fast i ansvar. men det finns det faktiskt en klotter på en skylt. För hemtjänsten. Som är Hedemora kommuns hemtjänst och i Långsyttan. Jag har en granne som jobbar på hemtjänsten här i Hedemora kommun. Men... Skylten där det står hemkänsten på. Där den är klottrad och den skylten, det är absolut Hedebora kommuns skylt. Så där måste de faktiskt själva sanera. Bussarplatsen är också felmärkt också. Den heter fortfarande Posten fast den ska heta Centrum. Gatutorget ligger öde. Och här blåser det väldigt kalla vindar måste jag säga också. Jag tittar upp mot den här gamla bondgården också. Jag på mig en högerhandske också, en skinnhandske som jag hittar på tågen, jag hittade mycket på tågen. Mycket handskar, och vantar och paraplyer som jag har slängt. Jag köpt ett nytt paraply, här, enormt stort. Här vi kan vi ha hästar ute sen också. Här är också en gammal nedlagd bongård här. Det är mycket bo bongårdar som är nedlagda här, men det är, några har ju hästar i alla fall. Alla är ju inte, ja, de har hästar. här är ett stort hus också med någon kområd och antenn där uppe och sen två stora balkonger också och hammock och grejer. Som har tillhört den här bondgården också som är nedlagd också här. Det går vägen också nu tillbaks till utan helt enkelt här då. Vi har en klarblå himmel. Solen försöker i alla fall värma upp men det är en temperatursänkning här och blåsen är ganska besvärlig också. Och vi ser enormt höga berg och en del områden där skogsbolagen har härjat också. Här har vi en 30-skylt som har fått sig en kyss av snösvängen också faktiskt här. Och en mobilmass som jag tror ligger på någon skogsväg på sidan av Länsväg 270 med så här låsta vägbommar. Så fort jag vänder mig om här så blir det betydligt skönare i solen och medvinden, men nu har jag motvind istället så det blir ännu värre. Här ligger snö i en liten snösträng också här, här har vi gatubelysning också här faktiskt. Och man har också, sådana här små parabolantänder. Jag hade ju en granne där på, på Slijtegatan som satte upp världens största parabolantennen som finns va. Och då kunde jag inte se så bra som jag kunde se förut från min balkong, den skymde ju utsikten för mig. Nu går vi just rakt i rakt i den här brutala motvinden gör vi och så fort vi vänder oss om Då blir det nästan inga blåst alls faktiskt Nästan helt vindstilla Det syns som där och skylten har kommit på sniskan också Jag tror att Kim Blomqvist skulle köra med en MP3-spelare med mikrofon där. Jag har ju haft många sådana där men de har ju gått sönder. Samtliga har ju gått sönder också, dålig kvalitet. Jag köpte en diktafon istället. <kör> nu går vi i den brutala motvinden istället, fladdrar de eh, fladdrar av mina teringsbyxor också här i blåsten. Jag står i soptunneln och väntar också här. så tror inte vi har några farthinder också. Här, har vi här är vi gatorbelysningsskylt. Och här har också en väldigt fin lada måste jag säga. Som det nog är hästar i. Både stenlada och tre och på samma gång. Och den här ladan ser ut att vara i väldigt bra skick måste jag säga. Både taket och allting verkar helt helt nytt faktiskt här. Så fort jag vänder mig om så blir det skönt i Nästan vindstilla och en hyfsat varm sol men i motvinden är det inte alls lika skönt faktiskt. Och här treställningen har inga mjölkpallar heller som ska till MC då, mjölkcentralen. Jag får en del slem som jag måste hosta ut. Jag måste snyta mig också med samma snotrasa som jag skyddar. Jag tror att det kommer en del insekter också nu faktiskt. Och där eldar man också med ved. Det ryker kraftigt i skåstenen. En del slam här som är hostar ut. Ladan till vänster här med en häst högst upp. Det är mycket bra skick här med jättefina tak och grejer. Och nästa lada ser ut och vara i bra skick också. Vi går alltså i den hårda motvinden också här faktiskt. Nu pillar jag på nappen här eller på knappen. Då börjar det blinka faktiskt. Det är besvärligt här i den kraftiga blåsten. Det är ingen som sitter på balkongen heller där. Ingen som badar för mycket is i vägen. Här är också en lada här borta till höger också. Och här har vi väldigt fina lader De är här. Som är mycket bra skick och taket är väldigt bra skick också, det är väl plåttak. Vi har inget farthinder också heller här. Och så har vi laddare också på höger sida också. Och lampan lyser fortfarande här, vi har lite besväljeblåst. väg också, vi hade ju en backlund som hette Ulf. Han bodde i Bro och skulle jobba på centralen men han kom ju aldrig tid och ibland så kom han inte alls. Och så är det Länsväg 270 också, en gubbe som körde en lastbil där. Som jag inte kan höra härifrån. Och så har jag hörlurar också med högsta volym. Långsbrilvägen 13-17. Stenlada med tre också för Eller grunder med en stengrund. Kraftig reförsbacke också här i skuggparti. Det var några små flickor här men de försvann. De hade överallt på sig med... Med lån faktiskt. Så nu håller man på att göra i ordning också här, det gamla alderlånshemmet också. Solhem hette det ju på gamla tiden. Här var en lada eller en björk som har blivit avsågad också. Då är det ingen som vågar sig ut nu på isarna här. Man kan inte heller köra någon snöskoter, man ska inte ploga heller, mer. tyvärr. Här ligger husen tätt måste jag säga också, det är ingen staket mellan tomterna heller, konstigt nog. Så man vet var gränsen går. Det är bara några meter till nästa granne faktiskt här. Här har kopplat av hela trän också faktiskt här. Det ingen staket mellan tomterna. Tomterna är inte så stora faktiskt, så det kommer nästa tomt. Så Sådär vederkvarn också här. Får jag hår i käften här också faktiskt. Så mycket blåser och släm också i hela halsen. Det är nån medstation också med några lampa här. Och nån stor vatten. Har man det är någon vattenpump här? Man tar in vatten för långt tror jag. vi så dricker här. De har ju kopplat vattenledningarna från sjön tror jag. Så pumpar upp vatten här då. Och så har man var varmvattenberedare för att kunna få varmvatten. Det var någon som hette Andersson också här. Ej var hette en här. Det hette min gamla mormor också vid Jola. En bil som störde mikrofonen här men det får vi stöta ut med. Ja det ligger lite snö i alla fall på vissa ställen måste jag säga, det är inte helt borta. En del stugor är ganska små men det finns en del som är betydligt stora alltså. Med stora balkonger och grejer där uppe här. Det en hus en del faktiskt. Med övervåningar och grejer. Det kommer en liten backe också här på höger sida, eller på höger rakt fram. Och här ligger lite snöhögar också här. En del byggnader är ganska rela måste jag säga också. Och vi har Gauter här och, och Här ligger både snö och is på vissa ställen så det är absolut inte borta helt och hållet. En grevskopa som är övertäckt också med presshädning här. Vi närmar oss också nu den gamla nedlagda skolan som lades ner på 90-talet här. Långsbro skola. Och här har vi två stycken brevlådor också faktiskt här. Man har väl samlat två brevlådor på samma ställe. Exakt samma... Långs på skolan finns det bilder på. Väldigt gamla bilder också. Uh, olika skolklasser där som fot.